Doncs som un programa una mica excitats, perquè tenim notícies molt, molt a flor de pell, notícies que, que ens han deixat una mica perplexos, a més a més de moltes novetats cinematogràfiques. Arriba Sherlock Holmes, eh, noves sèries, la setmana passada s'estrenava Danys i Perjudicis a TV3. De tot això en parlarem avui i el Ningú no és perfecte. Anem a presentar ràpidament a l'equip del programa. Comencem la nostra encarregada, xafarderies, la Marta Sanz. Què tal, Marta? Com estàs? Molt bé, com esteu? De què ens parlaràs avui? Doncs avui faig una mica de Jacint. Ah, perquè sí, avui clar. en Jacint no... <laughs> avui no hi és. Avui ens diràs mentides. Es, us diré... Però, no, per jo he estat rigorosa. Eh? Almenys ah, eh. ah, eh. les meves mentides són rigoroses. <laughs> I ben explicades. I uh, intentaré dir els uh, noms en anglès uh, correctament. Molt bé. Sabem que ho saps fer-ho bé. Perquè tothom ho entengui més sí, que res. Sí, sí. Doncs faré una mica de notícies de rodatge i clar, quina és la notícia estrella d'avui, d'aquesta setmana, sí, del de mes. Sí, la setmana, Home que no hi ha, Spider-Man 4 almenys sota Sant Raimi. Uh -huh. Llavors ja us explicaré, a veure, suposo que la, el motiu real no s'ha escrit, no, però és una mica Vox Populi. Exacte. Mm -hmm. També ja tinc notícies meves, eh? Ah, ja, ja. De xafarderies. Això esperem. I tinc dos links amb fotos que us esperaran a la pàgina web, espero, pels, eh, bueno, pels homes i les dones, que li agradin també veure dones. Doncs eh, Blake Lively, la mm -hmm. serena Van Der Butsen de Gossip Girl sense pantalons. Què dius? Però sí, en calces. En cal... Home, ah. home estaríem parlant d'un altre gènere, ja. No, no, ja, ja. Molt bé. I Megan Fox, Vestia... la, nova, la nova cara d'Emporio Armani, roba interior. Jo he vist aquestes fotos. La nova cara, <ríe> diu ella. Se'n pot dir cara, se'n pot dir una altra cosa. <ríe> Molt bé, ara en bon matí, què tal? Com estàs? Molt bé. Ja s'han acabat les vacances. S'han acabat les vacances i ja hi tornem a ser. Mm -hmm. Molt bé. Doncs aquests parlaràs avui a la secció de còmics. Avui a la secció de còmics, doncs també suposo que deig portar la notícia que portem tots. sí. A més d'alguna novetat interessant que ens arriba des dels Estats Units que és la continuació de Blackest Night. Molt bé. La noche más oscura. Doncs aquesta notícia que tots la tenim la podem aprofitar després i comentem i tots diem la nostra a la secció de la Marta com sempre vagi, diguéssim. Jo mateix, l'Ignasi Arbat, presentant i dirigint el Ningú no és perfecte, comentem abans d'anar en matèria que traïm el concurs de Panini que fins al 26 de gener teniu de temps per enviar-nos un correu electrònic al ningunoes.hotmail.com Recordem que regalem un lot de còmics ben guapo de la gent de Panini que publica Marvel i preguntem una qüestió senzilla i fàcil. Qui dirigirà la pel·lícula X-Men First Class? Qui dirigirà la pel·lícula X-Men First Class? Ens heu de enviar la resposta amb els vostres noms i cognoms i població des d'on ens escolteu el ningunoes.hotmail.com Recordat també que tenim una pàgina web el www.grn.es barra ningunoes o si a Google i cliqueu ningunoesperfecta els primers de Google són nosaltres i podeu descarregar-vos el programa entre moltes altres coses i un Facebook que anem penjant moltes notícies entre les quals doncs, tot el que ha passat amb Spider-Man aquesta setmana al Facebook doncs cliqueu ningunoesperfecta amb accents i allà ens trobarem i nosaltres el que farem és ja directament entrar en matèria i anar pel cinema Estrenas Tertulia y Noticias a la Gran Pantalla Tengo una petición Quiero ver a alguien A Sherlock Holmes Usted y yo estamos embarcados en un viaje que va a retorcer las entrañas de la naturaleza Permítame que le ilustre Mañana el mundo, tal y como lo conoce Llegará a su fin Bueno, entonces no hay tiempo que perder ¿Verdad? Para mí es fundamental tener a mi lado a alguien en quien poder confiar plenamente. Me alegro de verle, Watson. Sí. Lord Blackwood. El testigo ha afirmado que vio resucitar a Lord Blackwood. Invocará una fuerza que cambiará el curso del mundo. Es tan inteligente como tú e infinitamente más astuto. Eso está por verlo qué estudiava tots els per si les autoritats me piden que dexe el Holmes, Això que escoltem a Sherlock Holmes, pel·lícula de Guy Ritchie amb Robert Downey Jr., Jude Law, Rachel McAdams i Mark Strong. Ritchie, director de Snatch i RocknRolla, ha reinventat Sherlock Holmes convertint-lo en un heroi d'acció. Sherlock Holmes és un pleca de Guy Ritchie amb el que això comporta i no li fa por posar de manifest una relació homoeròtica entre Holmes i Watson. Per tant, Ritchie, 100%. Podem parlar de si aquest Holmes s'assembla més o menys al seu personatge literari. De fet, en els llibres, Sherlock Holmes no té problemes per fer front a reptes físics, així com tampoc els intel·lectuals. Fins ara el cinema havia ignorat aquest Holmes més físic, i el que se li ha criticat a Ritchie, el que ens ha arribat almenys a nosaltres fins ara, és que ha ignorat el Holmes més intel·lectual, concentrant-se més en aquest Holmes, que és més un heroi d'acció. Esperem a veure-la de totes maneres per opinar i la setmana que ve doncs, ja la comentarem. La història d'aquest Sherlock Holmes ens presenta doncs, un Holmes que ha detingut a Lord Blackwood quan aquest es disposava a realitzar un sacrifici humà. Blackwood és condemnat a mort però abans de ser executat anuncia a Holmes que la seva mort no aturarà el mal. Amig d'això reapareix Irene Adler, la única dona capaç de derrotar a Holmes en la investigació i l'amor. Irene contracta el contracte perquè l'ajudi a trobar un amic desaparegut. En aquest cas, se'l conduirà a un enemic que pretén destruir Anglaterra. De fet, hi ha moltes coses darrere d'aquesta pel·lícula, fins i tot hi ha algú que li pot trobar algun punt en comú amb el secreto de la piràmide. Eh, recordem que aquella també era una pel·lícula d'acció, eh? i aquest Sherlock Holmes tampoc amaga ser una pel·lícula d'acció. El productor de film, Lionel Graham, va creure que a l'època actual es podia recuperar el personatge de Holmes i convertir-lo en un aventurer capaç de sostenir una nova franquícia cinematogràfica. Wickram va trobar la inspiració en les novel·les de Conan Doyle on Holmes és una aficionada a la bosca la boxa. i hem vist el tràiler, doncs, el Robert Downey Jr. Eh, despitregat i, i que som una escena en plan un club de la lucha, potser. Molt en forma. Sí, sí, molt en forma. Suposo que hi ha que de nàixer Holmes Iron Man, ja no ha de fer gaires esforços. Home, l'esforç de mantenir-se, que a ell li deu costar un pivó. Bueno, ara ja no, ara ja està recuperat. Hey, hey. Sí, <laughs> sí. Bé, el cas és que uh, Wilhelm va oferir la idea a la Warner, per donar el, que va donar l'aprovació per tirar endavant uh, aquest projecte. La idea inicial de Ritchie era començar pel principi, narrant l'origen del personatge, però quan el Robert Downey Jr. va mostrar el seu interès en interpretar-lo, va descartar la idea d'un Holmes més jove per explicar-nos directament una aventura de, de Holmes sense preliminars. Una aventura on Holmes i Watson són col·legues. Per tant, oblideu-vos també de la típica imatge aquella de Watson a remol de Sherlock Holmes. De fet, aquesta pel·lícula és una altra, és una altra cosa, una altra imatge, una pel·lícula d'aventures i acció. No sé si voleu comentar alguna cosa al respecte. Home, és una buddy bu movie uh, ambientada en l'època victoriana. Doncs, uh -huh. vale, a mi em fa certa gràcia, suposo que sigui sí, aquí aniré. Jo la tinc moltes ganes. La Marta, què? Home, tens Julau i Robert Downey Jr., amb... suposo que ja, ja, ja n'hi ha prou, no? Això, això, això ho volia dir. Yeah. Moltes, moltes ganes no li tinc però és que ja no vaig anar a rock and roll Ah, doncs molt malament, estàvem molt bé rock and roll -a. Molt sí? bé, sí, sí sí, sí, mm, sí, sí No sé, no sé jo cre... Per mi és la pel·li de Gary que més m'agrada Rock and roll Mare de Déu Sí, sí, Sí sí, sense cap problema eh? Li donarem una oportunitat I, tant. I Sherlock Holmes, i tant que sí Anem per la següent La segona ja està una mica més en la línia Aram, eh, que podríem dir. La cinta blanca, que aquesta sé que és, és en blanc i negre, a més a més... Eh, no és, eh, Com es, Clerks. Està, està, és en suec o... vull dir que... Aquesta t'agrada. Michael Haneke és el seu director, o Michel Haneke. Home, sí boníssim. respecte Respecte. Christian Fredel i Ernest Jacobi, actors doncs, completament desconeguts d'Àustria, perdó. He dit sueca no és, austríac que la pel·lícula com el seu director, eh, Michael Haneke, que torna a reincidir en la violència en la seva darrera pel·lícula. El director de Funny Games sempre s'ha caracteritzat per mostrar-nos la violència amb la seva cruesa, agradi o no a l'espectador, provocant-lo i fent-lo reaccionar. Bé, fet, aquí podria muntar un debat sobre el tant, tema. sí. Perquè la seva última pel·lícula, com es deia, Código Desconocido... No és la Pianista... No, no, no, no no. després va fer-la de uns homes que una família que l'observaven amb càmeres i que no sabien qui era. de fet, Cachers, no és el remake de Happy de funny Games. Sí, però això no compta. <ríe> tant que comp no compta. Jo no. això no ho compto. No. És, la, és igual, eh? Vull dir no... és igual. No ho sé. Ves, sí, jo, que no va, jo he va vist les dos i, interessant. I... Són iguals, és la mateixa pel·lícula. Doncs és la violència en la societat, no la violència explícita. El que pretén és provocar una sensació de refugio en l'espectador i ho deixarem aquí perquè... Ja, és el que sempre busca. Que, que tu reaccionis, sí. sigui fàstic o... Suposo... Però no amb, amb violència evident i extrema, sinó... Uh -huh plantejant situacions extraordinàriament desagradables i al principi suposo que la manera més fàcil de fer-ho és ser violentament desagradable, però al final ja, ja. ja és com psicològicament desagradable. Bé, el cas que Haneke no creu en la violència com un passatemps, tant, tal com podem veure en infinitat de pel·lícules. Per ell la violència és el mateix tant a la vida real com a la ficció. Tal com demostra la seva filmografia, per ell la violència no és una cosa trivial i la cinta blanca està ambientada a Alemanya, abans de la Primera Guerra, la primera guerra Mundial en un poble protestant. Els protagonistes són els nens i adolescents de la coral que dirigeix el mestre i les seves famílies. Succeiran estranys accidents que semblen càstigs rituals. La cinta blanca, que esmenta el títol, és la representació de la puresa. El pastor anuncia que els que cometin una falta seran purificats mitjançant un càstig. Posterior, posteriorment, la seva mare els lligarà una cinta blanca que portaran fins que el seu comportament determini que es pot tornar a confiar amb ells. Uh, una mica ja es podeu imaginar per on va la cosa. Eh? Dos hores i quart de pel·lícula, també visem. I, sí, uh, la pel·lícula, això sí, va guanyar la Palma d'Or al darrer Festival de Cants. Jo, a mi em farà gràcia anar-la a veure. Sí, Tampoc sí. és que es treni tantes pel·lícules, aquest home. No, la veurem, la veurem. Sí. Següent. La mayoría de recién nacidos son deseados. Yo no. Yo fui programada. Nací para salvar la vida de mi hermana. Tener un hijo muy enfermo te cambia completamente la vida. Pero también se disfruta de las alegrías de la vida familiar. Una casa grande, unos hijos magníficos. ¿Quieres ver nuestro número? ¿Qué número? Hola, nena. ¿Cuál es tu signo? Cáncer. ¿Eres cáncer? No, soy Leo. Pero, Pero tengo, tengo cáncer. cáncer. ¡Uh! Uh! Doncs això és la edició en Deanne, pel·lícula de Nick Casabets, en Cameron Diaz, Abigail Breslin, Sofía Basileva, que és la filla, de la, la filla gran de la Patricia Arqueta Medium, i a Baldwin, que últimament no? Escolta, està tot arreu aquest home. El director d'Alfadoc i el diari de Noa ens presenta la seva darrera pel·lícula, que si no fos pels actors, el seu argument és digne de telefilm d'Antena 3. L'Edition de Anne és una pel·li de mocador i no amaga que utilitzarà totes les armes possibles per arrencar sense pietat la llàgrima de l'espectador. Entreu avisats en el cinema de que sereu manipulats des del primer moment. Esteu davant d'una pe·li de llàgrima fàcil i és que, és clar, sempre que veiem un nen o una nena moribunt així a punt de morir, la cosa és que ja eh, promet... Eh... O gui llàgrima fàcil. No? Els proïs del film són un matrimoni que per salvar la seva filla Kate, malalta de leucèmia, de ser deixen tenir una altra filla, Anne, alterant-la genèticament perquè pugui ser utilitzada convenientment com a donant. Vuit anys després, quan el sistema renal de Kate comença a fallar, caldrà transpl transplantar-li un ronyó d'Anne. Anne An es rebel·larà i contractarà un advocat per emancipar-se mèdicament dels seus pares. La primera opció en dedica per interpretar les dues germanes. Les nenes de la pel·lícula eren les germanes Fanning. Però eh, la Dakota, que és que havia fer la germana gran, es van agafar a feitar-se el cap i, per tant, el Nick Sabets va desestimar doncs, aquesta opció. Eh? Aquí queda com una nato curiosa ha tornat presumida la nena. Sí, sí, sí, sí. No ha pres res de la Sigurny Weaver. Què va, què va? No, no, no va. És mopin que aquesta nena s'ha pijat. La següent proposta és a Mary K., pel·lícula de Channing Davis amb Niseren Faour. És la història d'Amuna, una dona palestina de mitjana edat que marxa de Jordània per anar a viure als Estats Units amb la seva germana i família que porten instal·lats allí de fa temps. Un cop a la terra de les oportunitats, s'adonarà que no tot és com s'havia imaginat. Troba feina amb una hamburgueseria de mala mort, el seu fill tindrà problemes a l'escola i podrà sentir la desconfiança dels ciutadans americans degut al seu origen. No sé de, de quina pel·lícula estàs parlant. És, és de la meva temàtica i sí, no sé sí. de què parlo. Sí, informa, doncs, veure el tráiler i prometia, eh. Jo ha guanyat veure, però... Ha guanyat algun premi en festivals així. Sí, sí. no, de veritat, el Petit el circuit independent. Mm -hmm. Ara que també la història és una mica, ara que ja ens ho sabem, no? Mm. Pues no. Sí, home, que quan vas a un país... I... T'has trobat gaires palestins, tu? No, però vull dir, veure, tu vas de... és La un immigrant és que... Que, que es pensa que bueno, tot ho tindrà fàcil allà on va, perquè el seu país ho té molt difícil, i es troba que potser al país on ha anat no tot és tan fàcil. Marta, com distingeixes exactament un palestí? Eh... Bueno, però... En fi, però igual. Van tirar bombes pel carrer o què? <ríe> Vinga, va. Pel mocador. Per... Darrere. Ri in the Mor Sun I feel you touch me the No sé si va gaire bé per per les pel·lícules que venen, però bé resulta Les últimes d'escapada perfecta, pel·lícula de David Duhy, el director de Pitch Black, a Timothy Oliphant, Mila Jovovich i Steve Zahn. Sidney Cliff són una parella de recent casats que visiten Hawaii. Durant una excursió es troben a dues parelles més i junts visiten alguns dels impressionants salts d'aigua de l'illa. Pels indrets on es passegen s'han produït uns crims sense, sense resoldre. La conversa entre les parelles aviat derivaran si l'assassí o assassins ronden per aquell intret. Evidentment, alguna cosa hi haurà perquè si no, no hi ha pel·lícula. Perquè si no, no hi ha la Mila Jovovich que només Exactant. està a un tipus de pel·lícules. I esperem que es banyi amb un sal d'aigua. Sí, que reparteixi sang per tot arreu. Ah, això, això, ser. això. I la darrera, Hierro, pel·lícula de Gabe Ibáñez a Melena Naya, una horrorosa pel·lícula espanyola sobre una mare que busca el seu fill que ha desaparegut a l'illa de Hierro durant unes vacances. I amb això acabem i anem ja directament a la tertúlia. Right Marta, Marta, qui ha perpetrat aquesta versió? Stevie Wonder. Mare de Déu. És Stevie Wonder. Un tema de la pel·lícula Que fue de los Morgan, de... interpretada per Hugh Grant i Sarah Jessica Parker. Que deu estar de put... Molt bé. <laughs> A veure, Marta, va, comença tu, que ets, uh, ets tu la fan de Hugh Grant i Sarah Jessica Parker. Jo he sentit a molta gent aquesta setmana criticar a Hugh Grant. Ah, oh, és que Hugh Grant sempre fa la mateixa pel·lícula i no sé què. Jo ho deia la setmana passada, Woody Allen porta 50 anys fent la mateixa pel·lícula i ningú diu res. Vull dir, aquí hi ha gent que porta, vivint del cuento, James Cameron on ha tornat a fer la mateixa pel·lícula. Perquè una cosa és que, és que ho, ho director i l'altra és que ho faci l'actor. A veure, si ell se sent còmode d'aquesta pel·lícula... Sepe... I a més a més jo crec que només el deuen contractar per aquest tipus de papers perquè l'hem de criticar. I sí que a part tres quarts de lo mateix. Una mica... Tothom té dret a guanyar-se la vida. Claro si dic... no s'hi ofereixen aquests papers... Per mi no, critiquem si la pel·lícula és bona o dolenta però ja n'hi ha prou de criticar el pobre Hugh Grant. Uh, és una pel·lícula... Jo sóc molt seguidor de Hugh Grant, m'agrada molt les seves comèdies romàntiques, ja sé que són tòpiques, que sempre van... poden ser de lo mateix, que ella està encasillat, però és que és el que m'agrada. Trobo que està envellit, però... Home, passen els anys, sí, eh? Hi sí, ha sí. ja des de quatre hores i un funeral quants anys han passat? Mare de Déu. Clar. Però aquella era molt bona... Bé, bueno, per mi, molt bona pel·lícula. No té res a veure amb aquesta que fa no, no No, no, no, no, que va, què va. No es pot comparar, però aquesta... No sé, serà Jessica Parker? Trobo que... Trobo que ell ho fa molt millor. No sé. És com si ella, en el seu paper de Sexo en Nova York, ho fes molt bé, com si li anés pintat, però aquí a vegades és allò que no t'acaba de fer, no?, la gràcia. O Va, sí. no sé, a veure, jo la pel·lícula he trobat, sí. o sigui, és bastant és tòpica, previsible, tot això... Tot... Té uns diàlegs que, bueno... Sí, potser el que, que més m'agrada és l'altre matrimoni. Els, els... Ah, bueno, esclar, per suposat. Sí. El baquer, sí. el xerif sí, sí. Sí, sí. De, de, de Rai. Sí, sí. sí. Vull dir, però, bueno, ells dos, va, ja t'ha de dir que és una mica allò de sempre eh, i té algun gag divertit, bueno, no està malament la pel·lícula per passar l'estona i, i això sí, sabem molt clau lo que vas a veure, que no et pensis bé, que... Sí, de totes maneres, m'agrada molt més l'anterior, eh? Uh, tu, la sí. letra i jo, la música. Sí. Aquesta, sí. sí, però fins i tot en algun moment se'm va fer avorrida, Avorida, eh? Avorrida, sí. No... Bueno, vale, però, vull dir, és més de lo, de lo que ja coneixem, però no millorat. Exacte, bueno, no millorat o sigui, potser ha pitjorat eh? eh. Vale. Clar. Jo crec que és que no... entre ells dos tampoc és que hi hagués massa... no sé, jo vaig veure més química... Aquest... Què, què era? Amb la Drew Barrymore que una letra de la sí, música. Sí sí. sí, sí, sí. sí sí. Bé, no sé, a vegades això de les parelles cinematogràfiques ja sabem. He sentit algun crític ha dit que se l'hagi explicat era està estranya en aquesta pel·lícula, físicament, eh? No, jo no he notat ja, tant. Com crec que el maquillatge també canvia molt, el pentinat no el porta igual que Sexo en Nueva York, no sé. Jo estic esperant la segona de Sexo en Nueva York. I... Queda poc, queda poc. <ríe> ja. uh, a veure, Aram, tu què has vist aquesta setmana? Jo aquesta setmana he aprofitat per fer una recuperació del que encara no havia vist i he anat a veure Avatar en 3D. Uh -huh. He vist uh, Zombieland. I què tal? Què t'ha semblat? Zombie uh, Land m'ha encantat. Mm, vaig sortir al cinema dient allò, ostres, ja no me'n recordava que les pel·lícules podien ser divertides. I Últimament només feia que anava a veure drames o, o, o pel·lícules de dibuixos, però una comèdia, comèdia, potser no hi havia anat des de Hacemos una porno, que em va decepcionar una mica. Uh -huh. Que m'esperava una cosa molt més punyent i molt més divertida. I està molt bé. Des d'aquí podem recomanar Zombieland, aquells que encara no l'hagin vist, perquè és una de les comèdies de l'any. Correcte. Crec. Estem molt d'acord. I tant en 3D, eh, jo m'ho vaig passar molt bé. Mm. El, meu, el meu crític interior estava vomitant sobre les palomites, però la pel·lícula està molt ben feta. Trobo que és la primera pel·lícula que realment està pensada per ser vista i gravada en 3D, que el 3D està molt ben aprofitat, que és un espectacle i que ni tan sols me'n recordo de què anava, vull dir... És, és que el guió, el, el, igual. el guió és lo pitjor que s'ha escrit en el darrer any. I el més típic i menj sí, sí. i és, és un refrito d'històries antigues. És lamentable el guió que ha escrit gens Cameron. A mi em sembla molt bé la tècnica i tal, que sí, com vols dir tu, és enlluernadora impressionant, però vaya merda m'ha venut. L'altre dia, l'altre dia vam estar discutint amb un grup de gent, jo crec que això és el cinema del futur. El, jo crec 3D, que no. el 3D és el, és el cinema del futur i serà una revolució com ho van ser -ho el color o quasi et diria que el so jo diria que no, mentre t'hessis de posar una pròtesi per veure una pel·lícula, jo no crec que sigui el futur el dia que potser el 3D el puguis veure sense ulleres, et diré, mira aquí podessi però mentre estiguis a posar ulleres, jo crec que és una evolució de les ulleres de paper. Home, no uh, crec que puguis comparar. Sí, sí, i tant, i tant. Ja també tenies la sensació 3D, que, també, que ho veies borrosa a vegades. Com que ho veies Tenies un costat de color blau i un de color verd. Que sí, que sí. I ho però veies però, vull dir, tot superraro. És, és una evolució. Ara te poses unes ulleres a sobre. Vull dir, això, el 3D ha de ser sense ulleres. O sigui... Tipo hologrames, si vols tu, o... Fins que no arribem aquí. Mm. Jo crec que quan els directors aprenguin a fer servir les tres dimensions com una eina narrativa més, uh -huh. com ho pot ser la música o els diàlegs, uh, realment ens n'adonarem... Bueno, o sigui, no ens podrem imaginar una pel·lícula que no sigui en 3D. Quan algú es vulgui donar un pas enrere i guanyar un Òscar, doncs farà una pel·lícula en 2D o l'estiu Steven Spielberg fent la Lista de Schindler, Line per exemple. Eren. Jo no estic tan d'acord. Jo crec que és una moda i que passarà, des de la meva opinió. Eh? Jo crec que hi ha pel·lícules que no es poden fer en 3D. Bé, bueno, això és com dir que hi ha pel·lícules que no es poden fer en color. No, perquè, a veure, el que has dit tu pel sentit narratiu aquí, uh -huh. pues, avatar, pues, perquè, a més a més, posa pues, un cosmo gran, però, per exemple, Woody Allen no pot fer una pel·lícula en 3D. Clar que pot. Igual que potser ja fer una predicola No, perquè és, van, és molt, perquè és molt més car ara mateix ah, és molt més car Ah, val, val, val uh, per, per pensar que era una qüestió de recurs narratiu. No, no o sigui, el cost, per preu... no, no, és clar. clar. Ah, home, home, estem davant primer d'una primera aproximació, d'una primera película que aprofita el 3D per explicar una història, no?, que senzillament uh -huh. fa que alguns plans siguin en 3D per yeah, apatar yeah. el públic. Uh -huh. ah, és la primera, evidentment, això encara no està, és car i no està a base de tothom, és un primer pas. Bé, jo, només abans de tancar la tertúlia, comentar ràpidament el tenia en Te el remake del Herzog que ha fet de la pel·li de Ferrara, que, bueno, una mica comentàvem la passada que no és ben bé un remake sinó que és explic... sota la premissa d'un un, uh, un tinent de, de policia que aprofita uh, doncs, que, que algú porti una mica de droga a la butxaca per, per tenir relacions sexuals amb aquella persona doncs bueno, uh, Nicolas Cage uh, fent de Nicholas Cage però fent-ho bé perquè és un paper que, que va a mida d'ell, amb les seves paranoies, i és, és molt divertida, la pel·lícula, és molt divertida, està, està molt bé, la història és bona, la direcció també, uh, val molt la pena, la veritat. M'ho passat molt bé amb el Teniente Corrupto. I és que mi el primer Teniente Corrupto em va encantar. Oblida-te'n, oblida I no em sabria greu anar a veure això, em penso. No, no, a més, no, no. encara tinc un cert respecte per a Abel Ferrara, tot i que no recordo quina és la seva última pel·lícula. No, no, pel·lícula. ningú ho recorda. Ja, recorda. El Ferrara no? està ja està acabadíssim. Acabat ja. Sí, sí. No, no, però vés-la veure. És una cosa molt diferent, a Ferrara. Eh? De fet, és una altra pel·lícula. Abans aniré a veure un tipus sèrio. Això també, sí. Aquesta, Aquesta està, està primera a la llista. Sí, sí. Doncs nosaltres anem a veure què s'ha estrenat als Estats Units. El que més dona als Estats Units, al box office. Oh, eh, oh, eh. A la posició número 5 no és tan fàcil, tres setmanes amb 76 milions, a la 4 Daybreakers entrada de la setmana en 15, a la 3 Alvin i les Ardilles 2 tres setmanes amb 178 Sí, noi, sí, sí, sí A la 2... Acab win, win, win. 178 milions sí, de dòlars és la peli guarderia de, del Nadal en 3 setmanes és la peli guarderia em semblen xifres dignes de Batman eh? sí, Rau sí, és, és nivell ni Batman vikings, va recaptar tant a la 2, Sherlock Holmes 3 setmanes amb 165 milions, i ja la posició número 1 Avatar, 4 setmanes amb 430 milions home L'any Now continua eclipsat per les estrenes de finals d'any amb Avatar al capdamunt després de 4 setmanes. A ja és la segona pel·lícula amb més recaptació a tot el món a 500 milions de dòlars de la primera, que és Titanic. Aquesta dada és tramposa, eh? per això cal recordar que Avatar és una pel·lícula en 3D i el pre de l'entrada costa el doble d'una pel·lícula normal. Sí. Per tant, és normal també que les xifres econòmiques doncs, siguin molt més altes. És normal que cada cop sigui més senzill superar el rècord perquè ah, és, les entrades són més cares. L'única novetat que entra i ho fa en quart lloc parlo de Breakers, un film de... que barreja ciència-ficció i terror i protagonitza Nathan Hawkey, William Dafoe i Sam Neill. L'acció ens es situa el 2019, on els vampirs són els amos del món. Els humans són una espècie en vies d'extinció i la única font d'alimentació dels vampirs. Un grup d'humans i vampirs lluitaran per salvar els pocs humans que queden i trobar una nova font per alimentar-se i sobreviure. La mitjana crítica és de Ben menys. El Wesley Morris de Boston Glove diu ha estat rodada i muntada amb una inusual paciència. Totes les escenes encaixen unes amb les altres. Li posa una B. El Roger Ebert diu eh, aquesta premissa és intrigant. Malauradament acaba com moltes pel·lícules avui en dia, en lluites, farotges i vessaments de sang. Li posa Ben menys. Matt Stevens de Online. Finalment, una pel·lícula de vampirs emmossegada. Li posa una B. I Matilda McCook, del Hollywood Reporter, diu un cautelà relat sanguinolenc sobre l'avarícia, l'explotació i el poder d'una honrada resistència. Li posa una S.E. Per cert, ara que parles d'aquesta estrena de la setmana, mm? em va sorprendre que en els trailers de la pel·lícula totes les pel·lícules que anunciaven eren o de catàstrofes, o de que s'acabava el món, o, o de una ecatón de o sí. da bacho flipa no sé què passa però el cinema de catàstrofes o de que, ah, que si déu enviarà els àngels i guarrasaràn tot, que si em passejo tot sol pel planeta amb únic que el pot salvar, que si soy l'últim hombre de la humanitat, que sí. estic flipant. És una moda, ja passava, sí, sí. ja ja vindran altres coses. Marta, anem per la xafrederia, pausa i xafredeies. Uno del censo intentó hacerme una encuesta Me comí su hígado Acompañado de habas Y un buen quianti Vuela a la escuela, pajarito Vuela, vuela, vuela Vuela, vuela, vuela Vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela. todo yo en el... Ninguno es perfecta les íntimits de les estrelles al descobert a les xafarderies de Hollywood Doncs I feel with face no I, know, I do. doncs Marta, anem amb matèria. en matèria. Sony en Sony Sony. Sony, Sony. Vinga. Vinga. Sony i Sam Raimi perdeixen peres. Sam Raimi no serà ja el director de la propera pel·lícula de Spider-Man, que serà la quarta. Sony ha confirmat els plans de fer un rebut de la franquícia de Spider-Man, un reset, un comencem de nou, mm -hmm. i prescindirà de Sam Raimi dels protagonistes, Tobey Maguire i Kirsten Dunst. O sigui, que la maten, al final. No, no la maten. No, no, no. <laughs> És que, És que to tots fora. D'acord, era fora, home. D'acord amb uh, Deadline Hollywood, Raimi es va desentendre primer de l'anunciat uh, Spider-Man 4, ja que se sentia que no podia complir la data d'estrena de 2011 i entregar el film que ell volia. En comptes de només reemplaçar San Raimi, els estudis s'estan movent amb una història completament nova i un càsting nou. La propera pel·lícula del superheroi de Marvel estarà basada, segons han dit, en un guió de James Vanderbilt. Centrat en un Peter Parker adolescent, barallant-se entre els seus problemes com a persona, com a humà, i les crisis com a espectacular superhumà, superheroi. Sony... Això, això han fet, per tant, el mateix que ha fet la Marvel. Sí, sí, sí, perquè sí, sí. la Marvel també ha agafat el personatge de Spider-Man, després ha posat una saga que es diu "A Bright New Day", i han fet un reset a tota la sèrie, i en aquests moments uh, Spider-Man Cada cada vegada, es veu que s'estan apuntant a punt de tirar en, aquests moments, en aquests moments di que spider sí, no sí. coneix a Mary Jane Parker uh, i està vinculat brutalment a Tom uh, Thomson. Sí però no, no s'en recorden que van estar casats. Exacte. <laughs> és molt heavy això. Que ja que ja fent divorcis, però això això, és, això és encara no m'en recordo que estava casat amb tu. Però és que estava una berra joventut i tot, perquè torna a estudiar a, a, a la universitat o a institut. No, no, no, no. No està, no està a la universitat. Treballa al bugle fent fotos ah com sempre, però no, no, no està, no els han resjuvenit. Com és que no eh? s'en recorden que estaven casats? Perquè per màgia. El diable, el diable. Sí, ja fem-me. Sí. Però, però es veu que això el 2010 pot arribar a canviar. Sí, han deixat anar uns spoilers un... o sigui, van deixar anar un puzzle a partir de quatre imatges uh -huh. i la quarta imatge era la Mary Jane amb una eh, vestida, de, amb un traje de bodes uh -huh. i d'intentant donar-li la mà a l'Spiderman uh -huh. i un que aquí hi ha la pista en aquesta imatge de per què no se'n recorden que es van casar, o sigui que aviat pot ser que tornin a donar marxa enrere i els tornin a ajuntar. Esperem que sigui això que el recit aquest ni doncs a fer el reset del reset. Home, jo crec que és l'excusa per poder tornar a fer un número 1 a Spiderman dedicat al casament. Exacte. Que els hi mola i que saben que vendrà saco Spiderman a casa. Altra vegada. A ah, una altra Perquè, vegada. Perquè com no se'n recordava que sabia Exacte, que... no és que s'hagi divorciat o que es torni a casar no. els convidats no. sí que se'n recorden, no? No, no, ningú. No, no, màgia. Ningú se'n recorda. I has de tornar res. a fer regal i tot. Clar, <laughs> mirem que és quin xollo. <laughs> Bueno, que no t'han deixat acabar la notícia. Sony declara que estan molt il·lusionats per tornar als arrels de Peter Parker i esperen poder treballar de nou amb els productors Avi Arat i Laura Ziskin dels Estudis Marvel, que han donat el 2012 com a data d'estrena de Spider-Man 4. Que, de fet, serà Spider-Man, altra vegada. Hauríem d'esperar. Sí, no. De fet, està molt curiós perquè dilluns sortia la notícia de John Malkovich confirmant sí. que seria el buitre i ja tots contentíssims i, va, i l'endemà surt la notícia que, escolta... Que no. Que no, que tots el carrer i que... Nova pel·lícula. I que tornem -hi. De fet, jo l'últim rumor que havia sentit, que no sé si és del tot cert, és que Sony ja tenia planejat fer el a l'any 2012 i volia fer l'Spiderman 4 per tancar. Tancar la, la, la història d'Spider de d'Spiderman de Sam Raimi. Finalment ha decidit cancel·lar la pel·lícula perquè, com que el guió no els acabava de convèncer, no es posava d'acord, Sony, amb el que volia ser Raimi, la pel·lícula era impossible tenir-la llesta per al 2011. Per tant, com que el 2012 volien estrenar aquest ribot, doncs ens oblidem de la pel·lícula de, de Raimi i tornem a començar de zero. És que no hi ha quarta part bona d'una sèrie de pel·lícules de superherois. Sí jo, ho han d'entendre. Perquè no n'hi ha en moment. No, no, no sí no que n'hi ha, sí, ha. Bueno, la Batman, va, Batman. és l'única. Escolta'm, Superman... Sí, sí, sí. Ja està, ah. ja està. Home, amb els X-Men no sé si podrien considerar l'Obez no una quarta part dels X-Men. No, de fet, l'Obez no és una nova franquícia. Ja, però no sé si m'explico. Sí, sí, sí. No hi ha quarta part bona. Jo, de totes maneres, no acabo d'estar convençut que m'hi tornin a explicar altra vegada l'origen de Spider-Man. Quan me l'han explicat molt bé, m'ha agradat molt, uh -huh. tornem-hi altra vegada. O si sigui, hauran passat deu anys des de la primera pel·lícula d'Spider-Man. T'explicaran un origen diferent, potser, o d mateix que han fet amb Batman. No, potser faran com Hulk que la darrera de Hulk amb 5 minuts t'explicaven l'origen i entraven directament a la pol·lícula jo crec que hauríem d'esperar també a la saga el motorista fantasma ja no, oh, espérate, que hi ha segona part això, sí, sí. Ja amb Nicolas Cage eh? porto això. notícies d'això ah, no, no gaires, eh? no gaires. Bueno, bueno. continuo fent de Jacint sí. Lo Bethno i Star Trek tornaran el 2012 el 2012 serà un any important també Hugh Jackman ha confirmat que el proper estiu començarà el procés de producció de Real Steel i ha afirmat que la continuació d'X-Men Orígenes Lobezno començarà el rodatge d'aquí a un any o any i mig, de forma que la seqüela de Lobezno, el personatge de còmics de Marvel, podria estrenar-se al 2012. Hugh Jackman s'està convertint en un actor de merda. Sí, una mica. <ríe> bé, no, no sigueu tan durs. No, no, mm, bé, bueno. no. Bueno. A més per a Mon Pictures ja té data d'estrena de la seqüela de Star Trek als Estats Units, serà el 29 de juny de 2012, però encara no se'n s'ensaben més detalls de la trama i tampoc se sap qui serà el seu director. Mhm. Uh -huh. Deu suposo que han posposat per mirar que jo, per quadrar amb l'agenda de J.J. Abrams. Molt bé. Que per cert ha dit que dirigirà el capítol pilot de la seva nova sèrie, que és aquesta de dos agents secrets a l'estil sembla per l'argument de Mr. Mrs. Smith. Hm, Angelina Jolie ha escrit. Jennifer Garner. Ah, oh, sí. És <laughs> bueno, jo. Esther surt del rodatge de Thor i es veu que ho fa per diferències creatives eh uh, Taunton havia d'interpretar Fandral, un dels tres guerrers en Jonh D. Molt bé, jo no en sé gaire d' o sigui, en Fandral gens... i, i tu imagina'l a Ralph fent de Robin de dels Bosques mm -hmm. i en lloc d'arc una espasa, per dir-ho així, si aquest és, és, és aquest. Bueno, així, eh? Seria com Orlando no? Bloom al Senhor dels Anills, però molt avell més curt i, i amb amarella. Sempre anava molt ben, molt ben guarnit, no? bé, bé, sí, ba, és que molt... Flynn, sí, no sí, sí, és clavat a Ralph Sí, jo crec que està inspiradíssim. Sí, sí. Um, no serà així no, no farà defandre ja que l'han substituït per Joshua Dallas un actor no massa conegut Dallas recentment l'hem vist a la segona part de Decent com feia de grec de Decent o de Boxer no caic no, ja m'ho imagino la decisió de Townsend de deixar la pel·lícula ha coincidit quan havien de començar a rodar justament o un dia per l'altre. Uh -huh. Però aquesta no és la primera vegada que l'actor deixa un projecte, just quan eh, havia de filmar, va punt de filmar El senyor dels anells, eh, va fer el mateix, havia d'interpretar Aragorn i va ser substituït per Viggo Mortensen. Hòstia, que burro! Af afortunat. Bueno, jo no sé si va ser... Fa, jo crec que fa si va tipus. ser ell o... o... Ah, M'entens? Home, no, no sé... sé. Bueno, Viggo va, si va, ell... va, va donar la talla. I tant que va donar la talla. Si va ser ell, ho veig molt poc estut. Eh? Sí, si va ser ell, burro total. Sí, dius, jo ho posto més per l'acomiadament. No sé. En fi, eh, tinc una notícia de 40 minuts. Uh -huh, digues. Els productors de Lost parlen dels seus plans de finalització de la sèrie. Uh -huh. Perdidor s'acaba definitivament. Això ja suposo que en ja ho, ja ho sabíem. I no, bueno, ells ho han afirmat, que s'acaba definitivament i no tindrà cap seqüela o spin-off. Això és el que han assegurat els productors de la sèrie, Damon Lindelof i Carlton Hughes. Aquest parell han desvetllat que sempre han conegut quina seria la darrera imatge de la sèrie, fins i tot des de la primera temporada de Perdidos. Sí, esclar, els títols de crèdit. <laughs> no, home, no. Digue'ls i savis, també. A si fan com la Soprano. Una oh, seria increïble. <laughs> Un fosa negre? Exacte. A blanc. Hauríem de fer un fosa blanc. A blanc. Com, bueno, un això... fosa polar. Això ja ho han fet al final de la cinquena temporada. Jo crec que serà el primeríssim primer pla d'un ull tancant-se. Pot ser. Perquè els capítols comencen amb un ull obrint-se, doncs serà un ull tancant-se. Uh, tot i que l'episodi final se... que s'emetrà matrà el proper maig als Estats Units no s'ha escrit encara serà l'últim, el que s'estrena al maig als Estats Units. Uh -huh. Els productors han afegit sobre el fet si la sèrie respondrà a tots els interrogants dels seus fans, que això seria massa pedant. No entenc la resposta. Impossible, vaja, que no. <laughs> Però al principi no. diu que serà un bon fi, que fins i tot la seva mare l'entendrà i li agradarà. No mm. és que no dirà el guionista que serà un fi de merda. <laughs> és que em foten gràcia, aquests, també. Confiem. Ara començo amb la meva. Vinga, va. I hauré d'espavilar-me. Sí, hauràs d'espavilar bastant, jo t'aviso. Channing <laughs> Tatum parla de coses molt privades i doloroses. Uh, I direu, qui és aquest noi? Doncs l'hem vist recentment a uh, la darrera pel·lícula de G-Jow, mm -hmm. que de Duke, i s'estrenarà, suposo, aquí prop Dier John, amb la noia que esmorrejava amb Megan Fox a Jennifer's Body. Mm -hmm. Ah, sí? A, a veure, de... el protagonista de Punyos Asfalto també. A -a Punyos noi... d'Asfalto has anat a veure? No, no ha anat a veure, però... Ah. Doncs eh, ha explicat algunes coses personals en el número de febrer de la revista Details, on, per cert, surt fent algunes poses sexy Clar, com tu ja li has fet una ullada al meu guió. Com has dic que es diu? Channing Tatum. Channing Tatum. L'entrevista... Però és nom de o de tia? Tio. És un noi. I a més un surt noi? Fent unes poses... Un tio, i a més a més que agrada molt les noies. Eh? Sí, Chaning? està, està formid. És nom de les, Sí, sí. I les fotografies estan està... molt bé. Jo... Jo aconsello, convido a les noies... Mira, podem posar la Channing Tatum i demanar ah, Fox aquí. aquesta setmana. Hem... Fem aquí equitatiu, a... mm -hmm. a... igualtat. igualtat, exacte. L'entrevista no té desperdici, el noi tampoc. Channing parla del seu passat com a ballerí exòtic, que és un tabú, això és un eufemisme, és un, feia un stripper, era un stripper masculí. Ah. Mm. <laughs> uh, parla del seu pes, ja que es veu que a YouTube és d'un tema de discussió, es veu que hi ha una pàgina o un vídeo, o un, no sé, una espècie de cosa que diu ell, que es diu Chanintatum gotfat. Eh? O sigui que Chanintatum es torna gras. Ja, no? ja. I fan una evolució, hi ha tot un espectre de Chanintatum. Però quines tonteries fa la gent. Des de que era un model primet, fins ara que pesa, diu ell, 91 quilos. No està malament. Quan, però, però, però, però de, no, però de clar, catxes, ja. eh? No, són 91 quilos de greix. I també parla d'un dolorós incident en què li va caure aigua bullin a les seves parts. I va haver de córrer a l'hospital amb un mal que es moria. Diu que va ser la cosa més tremenda i dolorosa que ha patit mai en la seva vida i, i això que li han fet punts, que s'ha trencat dins de la mà, dits del peu, però allò va ser... Tremendo. O sigui, portem dues setmanes amb eh, accidents sí, sí, amb, aigua amb aigua bullint. bullint. Sí, Exactament, sí. què feia? El tiu amb boles amb aigua bullint. Saps? No ho sigui, volguis imaginar, i... no preguntis. Això és un dels premis Darwin aquells. Eh? És un que es mereixia. Ara, en aquest moment, trobem faltant Jacint. Per calmar comentari. la seva seguidora, Tatum ha assegurat que el seu penis està fantàstic i que s'ha ah, recuperat al 100%. Ja podem dormir tranquils. My penis is fine, és que ja m'ho imagino. No, és fantàstic. És fantàstic, diu. Wonderful. Sí. I have a wonderful penis. Molt bé. La granda, el I diu que penis... està preparat per tornar a la feina. Ah, de quina? A Rodaixa o...? Bé, no va. Quentin Tarantino, mira, aquesta li havia dedicat a en Jacint. l'altra també, eh, la del penis. <laughs> Admet que no té intenció de deixar de fer pel·lis violentes. Tampoc ho esperàvem amb nosaltres Clar. que tu, Quentin, deixessis de fer-les. Jo tenia l'esperança, eh? El Perquè director... després dels malditos tardos. Que faci el... documentals de peixos. <ríe> ah, per aquí. De peixos matant-se l'un a l'altre, exacte. Piranyes. <ríe> de piranyes. <ríe> de leones viac... del Serengeti, que ets els passin després del saber i ganar, escolta. <ríe> el director de films com Malditos Bastardo Esquilville o... Pal... Ets sí que és un Maldito Bastardo. <ríe> ha declarat que la violència és bona en el cinema. Tarantino prefereix veure un home que li disparen al ventre i comença a sagnar com un porc sacrificat, que oh. no passa un home amb dolor d'estomac i un punt vermell a la panxa. Molt bé. Molt... Un punt vermell a la panxa. Bueno, sí. Allò que surt una miqueta de sang. A ell li agrada molta sang. Ja ho sabem. Xorro. Megan Fox, el nou cos de llençaria d'Armani. El matrimoni beca m'ha deixat de ser la cara i el cul i altres parts del cos per als anuncis de roba interior del senyor George Armani i han estat substituïts per Can Fresca, Megan Fox i bé, Cristiano Ronaldo. He pogut veure alguna foto de l'anunci en Fox en roba interior d'Armani? I la veritat és que el conjunt és una passada. Sí, sí, jo també l'he vist. El conjunt és fantàstic. Quin conjunt. Busca -ho, busca -ho. No... Jo, no, no, és que he vist les fotos i no m'he fixat en cap ah, conjunt. Ja, ja. El que no passarà mai és que Cristiano i Megan sortin junts als anuncis. Això esperem. No compartiran sessions de fotos. El dissenyador ha declarat que Megan és jove i sexy i té molt d'esperit. I, I Cristiano la... Ronaldo és un merda. I és l'elecció no? no. perfecta per a la roba interior amb Porio Armani i Armani jeans. Molt bé. Molt bé, ja acabo ja. Ai, no! Ostres, en dues. Va, eh, ràpid. Carmen Electra no es vol casar. Si vols ho deixo aquí al titular, perquè tampoc hi ha... No es vol casar. Vale. No es vol casar. Té un xicot de fa dos anys i s'ha casat dues vegades ja. I uh -huh. ja, que... ja en té prou, eh? Sí. Té 37 anys, per cert. I a l última Blake Lively, uh, o Lively uh, Serena Van Der Bootsen a Gossip Girl, la rosa d'espampenant, es treu els pantalons per a la revista Esquire. També tenim foto d'aquesta notícia, uh, de la portada d'aquesta publicació. Aquesta de... setmana no donarem l'abast de fotos. També el número de febrer. No sé què té l'hivern, que acompanya de totes les robes, la, la calefacció, no sé, la sarna, la... no sé. Vinga, tots al Facebook. Lively explica en l'entrevista que la manera de vestir del personatge i els seus gustos amb la roba no són tan diferents dels d'ella mateixa, així que no li ha costat gaire d'entrar en el personatge bé. Diu que se sent molt còmoda com la fan vestir, el lloc on viu i treballa, que és la ciutat de Nova York i vec que aquesta noia, aquesta actriu sortirà a la pròxima pel·lícula de Ben Affleck de Town amb Ryan Reynolds. Molt bé. Doncs, amb això acomiadem la secció de xefarderies, cinem ràpidament, si tenim temps, són 40 minuts i tant. Sèries s'ha nobert als 40 minuts. Pius i Associats en van trocar hi. Quan la Pati et conegui, ja no et podràs fer enrere. Veurà amb tu el que hi jo i serà seva. Senyora Hughes, però què hi aquí? Reina, ets la primera persona prou idiota per rebutjar-me. I hi ha cap possibilitat que encara pugui fer la l'entrevista? Et contracto. Estem lluitant contra un home que no s'aturarà davant de res per conservar la seva fortuna. L'Arthur Frobichar va dir als seus treballadors... Doncs això és uh, D'Anys i Perjudicis, la sèrie que estrenava la setmana passada a TV3. Tu, ara ja has vist les dues primeres temporades, però les dues temporades que de, de moment té la sèrie. Sí, jo ja he vist les dues temporades. La primera està molt bona, eh? Molt bé. Molt, molt bé. A més a més, el muntatge que, que fan servir és molt original. Uh -huh. Això de començar amb ella sortint de l'ascensor, si sí, no sí, recordo gaire sí, bé, sí. no? I en sangonada. Sí, sí, sí, Comença fent un flash-forward, diguéssim, uh -huh. no? I llavors torna enrere i va Exacte. combinant el flash-forward amb... Exacte, va avançant com, a, com amb dos tempos diferents. Exacte. Un en el futur i l'altre en passat. A més, a més, eh, trobo que la sèrie està ben pensada, està ben muntada, el que se suposa que és el dolent Arthur Frobisher. Eh, trobo que en Ted Danson ho fa molt bé. Sí, sí, és una passada. Sempre fent comèdia Exacte, dius, home... Exacte, i aquí està amb el propi. El seu advocat és una passada. Sí, aquest actor que surt a tercera d'Herois, també. És un actor que surt a sèries, no? Sí, en Zanko Selvich, Gianco... em sembla que sigui una cosa no, així. És un, un actor d'aquests que deu anar sortint a sèries fent mm. de secundari. I a la primera part ho hem de recomanar moltíssim. Molt bé, doncs els dijous a TV3. A Marta, et va agradar el capítol pilot de, bueno, el primer capítol de la sèrie? Sí, sí, sí que em va agradar. I trobo que és més àgil... És que ja estic una mica tipa d'aquest recurs de 48 hores antes, no sé, uh -huh. saps és que ja cansa, no? Tu veus al final i llavors van tirant enrere, està de moda això uh -huh. Bueno, és una manera de narrar d'explicar, però està bé, trobo que... no es, es fa Però que ho fa saltat aquí. i ara avança sí. i ara torna enrere i ara hi ha vegades que si no estàs una mica al lloro no saps ben ben quin moment s'està movent Ei, i Glenn Close, excepcional Excepcional, eh? Eh? Glenn Close. És una, és una passada Però sempre Ei. dolenta. Sí, sí, sí No és tu la vas veient en principi el capítol ah, no, Tampoc serà tan dolenta sí. Allà, oh, no. el eh, És una mala puta! És molt dolenta Sí, sí, per, bueno, per la mare perdó, per l'explicació expressió, però és que, és que no es pot dir d'altra manera. Sí, sí. Mala, mala persona? No, no, no mala puta. És pitjor que mala persona. Sí, o sigui, sí. Ja va ser, una, va ser una cruela debil tremenda, o sigui, però ara ja s'està superant. Si el Frobi Serr és dolent, ella encara és més dolenta. Però perquè ho ha de ser. Ja, ja, ja. Bé, canviem. Tornem a perdidos, perquè aquesta setmana hi ha hagut la polèmica de que el discurs de l'estat de la nació en principi es feia el dia 2 de febrer, el dia... De Perdidos, el dia que uh, Perdidos havia de, de, de començar la sisena i última temporada. Hi va haver -hi una mena de revolució d'internet, dels fans i tal. I Obama, que tots sabem que Obama és una mica friki, que li agraden els còmics, que li agrada Star Trek, que uh, ha deixat anar coses... I segur, segur que és uh, fan de Perdidos. Total, que ha sortit un representant de la Casa Blanca diguent que els fans de Perdidos estiguin tranquils, que el discurs de l'estat de la nació no serà el 2 de febrer. Tu t'imagines a Jet Bartlett de l'Ala oest de la Casa Blanca canviant el dia del discurs perquè fan una sèrie per la tele? Són estils diferents. Em sembla... Em sembla bueno, no però, sé em sembla ben bé. A, a, a mi em sembla bé, a mi em sembla bé, tu. Som president o sigui, friqui dels Estats Units. Li van demanar al president que no contraprogramés a Perdidos. Correcte, correcte. Però, però és que allà la cultura que tenen amb la televisió és molt més forta que aquí. Allà fan museus amb peces televisives, amb samarretes que han aparegut al cinema, vull dir per és un museu, és, fan... Sí, sí, sí. No sé, és, és, és cultura bàsica. També no, acaba, no. acabant amb Perdidos comentar que eh, es farà un parc o sigui, a, a Disney, o al Disney a Orlando, i on hi haurà una atracció eh, dedicada a Perdidos. Hi haurà l'estació Signal, la cabanya del Jacob, l'estàtua, el submarí, el campament de, de Dharma, estarà tot allà. Bé, bueno, ens, ens sembla molt bé. I acabarem els 40 minuts amb unes quantes notícies ràpides, ràpides. Primer, que Stan Lee participarà a The Big Bang Theory. Atenció, com no Què podies... Sí, sí, sí. Doncs, uh, The Big Bang Theory, tots sabem que és una sèrie de Warner Bros. Warner Bros. és propietària de DC, i per això molts dels seus protagonistes normalment els veiem en samarretes de Flash o de Green Lantern, curiosament no de Marvel. I en aquest cas sembla que s'està preparant a la ficció de la sèrie un crossover entre Marvel i DC i eh, apareixerà Stanley a la sèrie i tindrà doncs algun conflicte amb, amb, amb el Sheldon més coses hem eh... estrenat aquesta setmana si no recordo malament, una sèries basada en un tiu que té un rabo immens Uh, no sé, no, no he vist és que ho vaig veure ara no sé de què en parles jo te digo, el que s'ha estrenat aquesta setmana per' s'han estrenat moltes coses el canal Factoría de Ficción no està matent urgències des del primer capítol Uh, des del primer fins al final, o sigui, mataran les 15 temporades seguides. Oh my god, això és molt interessant. Sí, sí, sí, de diumenge a dijous en el Late Night del canal Factoria de Ficció. A més a més, Canal Plus ha estrenat, o veurem ja cada dissabte, Wids, la cinquena temporada. El canal TNT ha estrenat la setena temporada de Dos Hombres i Medio i la tercera de The Big Bang Theory, això és cada dimarts. El Canal Plus els dissabtes ha emès, emet, eh, vaja, la tercera temporada de Mad Men i els dijous, Fox estrena la sèrie de Wood Wife, que és una de les sèries eh, bueno, la que més ha triomfat de les noves sèries d'aquesta temporada als Estats Units, amb una mitjana d'audiència de 13 milions espectadors. I que Canal Plus ha estrenat també la segona temporada de True Blood cada dilluns. Mare de Déu! És que Déu. no donem a No, no, moltes és novetats. Impossible. Comença l'any i tot no es, pot, es sac. No es pot. Que va, allò, traient la llengua tot el dia. No manera. Molt bé, ara hem preparat que anem pels teus còmics.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 Doncs minga, anem els 10 minuts que ens resten per tu. Doncs ara començarem per el tercer premi de novel·la gràfica FNAC Sin Sentido. Aquest premi és un, és un premi conjunt que donen l'AFNAC i l'editorial Sin Sentido, que el donen per tercer any, i el, donen 8.000 euros de premi, i a més a més l'editorial Sin Sentido et publica l'obra. Mm, molt bé. I aquest ben. any el premiat és Esteban Hernández, un noi de que, 30 anys, mm. palats, que és, mira, està bé, que, per una obra que es diu Pintor. Que, veritat, jo no he vista, però com que sin sentido el publicar aquest any li podrem donar una ullada. Va d'un home que es diu Rodrigo Celestino, que és un home jubilat que va treballar com a pintor de brocha gorda i moralista i que se'n va a Londres a veure un amic de la seva infància. i A Londres mostra un cert interès per als lavabos i les seves pintades. Mm -hmm. i tal. Wow. I, bueno, veurem a Veurem les aventures d'aquest home a Londres, Molt bé. on es passejaran el narrador, l'home aquest i el seu cosí, amic de joventut. Veurem, la veritat és que pot ser interessant. Uh -huh. Què té més? És? Tornen els clàssics. Ha tornat un han tornat dos col·leccionables que són la pera. Un és el del Jabato, perquè ja van tenir col·leccionable del Capitán Trueno i ara ha tornat el Jabato a tot color. La veritat és que des d'aquí el recomanem perquè té certa gràcia el personatge. I per al públic més femení ha tornat Ester. No sé si ho recordeu d'un còmic Ester. La no, Marta sí, per la cara que fa. Que dibuixava la Purita Campos. Mai tant. Jo tenia un volum de petapa dura uh -huh. amb, bueno, amb diversos sí, còmics, no? Sí, sí no exacte, un recopilatori. Però més n'en tinc una, encara el tinc. Doncs no preocupis, perquè ara en sortiran <laughs> 60. Què <¿Qué> dius? <laughs> sí, sí, Recopilatoris sí. o... Sigui, o, o... Recopilatoris. Volums nous, no. A Salvat, recopilarà. No, amb 60 volums, la és que no sé si surten tots, però no surten no. la tira. El que dia. passa és que jo he rellegit ara de gran perquè això ho llegia amb 13 anys, sí. amb 14, i em costa més. Ah, és que deuen estar una mica, no sé si tocats o què, però... El Glenat havia publicat noves històries, no?, d'Ester. De, de, la veritat és que no crec que fossin noves, eh? No crec que la Purita Campos estigui... No és això, a... és que els temes que tracta ja no simpatitzes. No. Mm -hmm. ja Home, s'han no. fet una mica vells, la veritat. No, és uh, aquestes coses, no?, d'adolescena, i que si aquell m'ha dit que estic massa gràstic... Sí, que, però, que tu les... ja no estàs a l'onada no estic a l'onda no hm. però els temes, per dir-ho s'aguanten o es veu una mica sí que retro... aguantar, retrograt però és clar, si compares Esther amb el que fan a la televisió per adolescents Hannah Montana res a veure, o sigui no sé, és que tot és molt dolç a Esther, és mm -hmm. més dolç no? I és, ella és, és, és dolça no sé les espais gals van fer molt de mal. No haurien d'haver sí, existit aquestes. Han destruït completament el concepte de infància i adolescència. Clar, jo, només, clar, jo és que te, record, te parlo de, de, de memòria de fa molts anys. En aquella época m'agradava bastant. Doncs, Què més, ara? Mira, almenys el primer moment tindria gràcia. Què més? Ghost Rider 2. Oh. Ja té títol. Ah, té títol, ja. Ghost Rider, el Espíritu de la Venganza. Ah, bé, El Espíritu de la Venganza és una saga... De una sèrie de còmics que van treure durant els 90 quan estava de moda treure personatges molt foscos i gòtics mm. i tenebrosos i tal doncs van sortir els espíritus de la venganza Fent, hi havia vampirs, homes llop, dimonis i tot això i un dels personatges que hi havia va ser l'època gloriosa del motorista fantasma per dir-ho així a més a més, no se sap gaire res encara. Se sap que segurament serà qualificada com una pel·lícula no apta per menors de 13 anys. Això estem ens agrada. Ens agrada. La pel·lícula transcorrerà a Europa i es podria començar a rodar aquest any mateix. I a més a més, ha dit un dels productors que potser es podria rodar en 3D. Home, a veure, jo crec que aquest em sembla un comentari interessat després de veure l'èxit que ha tingut un Avatar. Però la és que tindria certa gràcia, no? Sí, sí que tindria gràcies sí. Veure-ne que Cage en 3D té molta gràcia. Home, la veritat... Quina imatge mental que m'acabes de donar. Una cara sortint de la pantalla amb els ulls desorbitats. Eh! Sí. Bueno, a més a més, tenim un parell de males notícies. Primera... Hauríem d'entrevistar el doblegador de Nicolas Cage, perquè jo crec que ha de fer molt d'esforç aquest sí. home. Eh? Ja veu. sí, sí. I el sí, de Christian sí. també últimament també. Ve. Ja uh, no, però el trobo que el de Nicolas Cage ha de tenir mèrit. Sí, sí, ha sí. Ha tenir mèrit, perquè has hagut de doblar cada cosa. Se l'apuntem. araig de dir això? Sí, sí. Doncs el que passarà amb aquest Ghost Rider 2 és que, per exemple, la l'Eva Mendes que la primera part feia de Roxanne Simpson no sortirà a la segona part i a més a més no la dirigirà Mark Steven Johnson cosa que Bé, en principi ens alegra perquè és un destructor de pel·lícules De còmics, sí, sí, fora no volem veure aquest home I una de les possibilitats que ha dit uh, Mike De DeLuca, que és un dels productors és que la podria dirigir David Goyer director de Blade Trinity guionista de Blade mm, Guionista de Batman Begins, de Dark Knight, sí, és i actualment... guionista actualment de Flash Forward. Sí, és el que porta la, la sèrie, diguis, amb el David Goyer. Per tant, la veritat és que no tinc ni idea de com acabarà el tema. Va, estarem um, atents. Estarem atents. David Goyer està tot arreu, per això. És un nom d'aquells que surt en sí, moltes pel·lícules. Sí, que és veritat. Bueno, i un parell de retorns a la família DC, eh? o sigui, a la família de Flash, Superman i companyia que és que torna una sèrie que, a la veritat, és que a mi m'agrada molt, o m'agradava molt, que és la Liga de la Justícia Internacional, guionitzada per Kate Aquesta Diffen. no la teníem controlada. No la, teniu... la JSA, la JLA, i aquesta seria... Bueno, aquesta la... és la JLI. JLI, veus? Que que J... Apa, fota-li una altra merder. Va, va haver-hi un moment en què la JLI es va uh, dividir en JLA i JLE, Ara la Marta t'està mirant com la protagonista de David Theory, la rosa, igual que tenies... d'aquesta parlant d'aquest tio. O sigui, tio. una lliga de la justícia internacional i es va ascendir. Hi havia la lliga de la justícia d'Amèrica i la lliga de la justícia d'Europa. Això van ser uns, uns, 5, uns 5 o 6 anys que van ser descaxarrantes que es diuen en castellà perquè els guionistes s'ho en plan de conya i veritat que estaven molt bé. Per exemple, un dels números més memorables de la lliga de la justícia d'Europa era quan que s'han instal·lats a França la seva primera classe de francès. I doncs mira, feia gràcia veure el uh -huh. Barman i la Wonder Woman intentant aprendre francès. Uh -huh. El guionista serà Keith Giffen, que era el guionista d'aquesta sèrie de 6 en plan de catch, on deu, i el dibuixant serà Jude Winning, que veurem a veure què passa amb aquest home. Molt bé. Però, bueno, la veritat és que ens fa certa gràcia que els superherois tornin a tenir una mica de catxandeo, perquè últimament mm. entre Reynado seriós. Oscuro... Sí, la cosa molt sèria. ...manoche mas oscura, que si Batman muere, que si no se sé queda doncs la està fatal. Per cert, parlant de Batman muere, Batman vuelve. Ah, ja, ens ho estàvem esperant. Ja Sabien, tots havíem, eh, a veure, perquè no ho sàpiga encara, en Batman s'ha mort, en Bruce Wayne s'ha mort, i ara tenim una altra vigilante a Gotham City... I uh, Batman tornarà de la mà de Graham Morrison, del guionista. S'ha vist, de moment, ja la portada en la que apareix Bruce Wayne a l'època prehistòrica, vestit amb una mena de capa feta d'un tarodàctil gegant i fent el Batman per allà. A, -a mi el que m'ha sobtat és que la tornada de Batman, argumentalment, és igual que la tornada de Capitán Amèrica. Els dos estan perduts en el temps. Uh -huh. Bé, de moment, la tornada del Capitán Amèrica, jo estic seguint la sèrie i aquí encara deu faltar bastant. Perquè... Surt el mes de març amb un volum recopilatori. Ah, és veritat, que van dir que agafarien tota la història sí, sí, eh, dels sí. 6 booms el mes de març i no aprofitaran pel sol del còmic de Barcelona. No, no, no. no. Mm. Bueno, suposo que és una història que vendrà ja per si sola, que no necessita sí. cap tipus de promoció a extra. Si, a veure si aconsegueixen que tornin a sortir a les notícies. Mm, suposo que sí, alguna cosa hi haurà. Alguna cosa hi haurà. Doncs el dibuixant d'aquesta sèrie de Batman, well, bé bé, el, el guionista serà Grant Morrison i el dibuixant serà Andy Cobert. Uh -huh. Que la veritat, per les imatges que he vist cada cop s'assembla més al seu pare. A Jou Cobert. Uh -huh. doncs, no sé, I... Està com tornant esquemàtic sí. i... Well, Molt bé. Alguna cosa més o ja estem? Anem. Ho podem deixar per la setmana que Molt bé. Doncs a la setmana que ve anunciem, atenció, que tindrem una entrevista que és la cançoneta que escoltarem ara que és del grup No Way Out, una cançó que es diu Set, i entrevistarem el líder del grup, que és el, el Noel Campillo. I dius, I això, i això per què? Doncs perquè aquests nois és un grup doncs, que feia música aquí, a Catalunya, canten en castellà i els van agafar per fer la banda sonora de Crepúsculo que... la setmana que ve ens doncs, el entrevistarem i que ens expliquen una mica com va ser això doncs, la cosa promet promet. Eh? Uh, Marta, ara ens retrobem Fins aquí 15 dies uh, Marta, la setmana que ve? La, setmana que ve. I la lletra de cançó, per cert, molt d'acord amb la pel·lícula 7, 7, exacte, 7 de sang Vinga, fins la propera setmana Sigo buscando aquel lugar Dónde el recuerdo me quiero olvidar donde no haya más verdad Que deba silenciar Sin sí. saber a dónde voy cuyo de mí, de todo lo que soy No quiero alargar el final